Harmincadik fejezet Szuti gyengéden vizsgálgatta, hogy elég erős és elég rugalmas-e a akácia íjának a fája, elég feszese a húrja. Nem találhatnál jobb elfoglaltságot magadnak? kérdezte Párdúc hízelkedve. Ha uralkodni akarsz, ahhoz nekem egy megbízható fegyver kell. Egy egész hadsereged van, vesd be őket. De azt hiszed, hogy képesek volnának legyőzni az egyiptomi csapatokat? Csapjunk össze először a sivatagi rendőrökkel. Hajtsuk a mi törvényünk alá a homokvidéket. Már az csoda, hogy egymással barátkoznak a seregetben a líbiaiak és a núbiaiak. Küld harcba őket! Engedelmeskedni fognak neked. Te vagy az arany ura, szuti! Hódíts meg egy területet, amelyen uralkodhatunk. Te tényleg megőrültél? Bosszút akarsz állni, szerelmem, igaz? Bosszút akarsz állni Pászter barátodon és az átkozott egyiptomodon? Az aranyaddal és a harcosokkal sikerülni fog. A tüzes csókok a szavaknál is jobban hevítették Szutit, és meggyőzték, hogy nagyszerű kaland vár rá. Szuti tábornok elindult, hogy bejárja a tábort. A rajtaütésekben élenjáró, megtörhetetlen líbiaiak a sivatag közepén is kényelmesen berendezkedtek sátraikkal és pokrócaikkal. A kiváló núbiai vadászok vadat hajszoltak. De már elmúlt az első napok részeg A líbiaiak lassan ráébredtek, hogy mit jelent számukra Adafi halála, akit Suti ölt meg. Persze az Istenek előtt adott szavukat meg kell tartaniuk de lassan terjed körükben a néma ellenállás. Az ellenállók élén egy Joset nevű ember állt, alacsony zömök, fekete szőrzetű férfi, ideges és gyors kezű, aki igen jól bárta késsel. Mint a néhai Adafi keze, egyre rosszabbul viselte azt, hogy az egyiptomi vette át a parancsnokságot a serege fölött. Szuti végigjárta a tábort. Dicsérte az embereket, akik rendben tartották a fegyvereiket, gyakorlatoztak és ügyeltek a tisztaságra. Josette öt katonával odament Sutihoz és félbeszakította a beszélgetését, amelyet egy csapat gyakorlatból visszatérő líbiaival folytatott. Hova vezetsz minket? Te mit gondolsz? Ez nem válasz. Szerintem pedig a kérdésed nem helyén való. Josette összeráncolt a vastag szemöldökét. Velem nem lehet ilyen hangon beszélni. A jó katona legjobb tulajdonsága az engedelmesség és a tisztelet. Feltéve, ha jó a parancsnoka. Úgy találod, hogy nem vagyok elég jó tábornoknak? Hogy mered Adafihoz hasonlítani magad? Ő maradt alul, nem én. Még csalással sem tudott legyőzni. Csalással vádolod? Hiszen te magad temetted el a bűntársát. Törvillant. villant, Josette megpróbálta hasba szúrni Szutit, de a fiatal ember kivédte a támadást. Könyökével úgy melbevágta a líbiait, hogy az hanyat esett. Mielőtt Joset felállhatott volna, Szuti a homokba nyomta a fejét és a sarkával a földhöz szegeszte. Vagy engedelmeskedsz nekem, vagy megfojtalak! Suti tekintete elrettentette a líbiaiakat attól, hogy társuk segítségére siessenek. Josszet elengedte a kését, és öklével a földet verve jelezte, hogy megadja magát. Lélegezz! Suti fölemelte a lábát, jösszet kiköpte a homokot a szájából, és az oldalára fordult. Hallgass meg figyelmesen, te áruló! Az istenek megengedték, hogy megöljek egy csalót, és hogy egy jó hadsereg élére álljak. Én megragadom a lehetőséget. Te befogod a szád, és harcolsz értem. Ha nem, akkor kotródj innen. Josette lesütött szemmel visszaállt a többiek közé. Suti serege észak felé haladt a Nírus völgye mentén, kellő távolságra a lakott területektől. A legnehezebb utat választották, ahol a legkevesebben jártak. A fiatal parancsnok veleszületett érzékkel ügyesen osztotta el az erőket. Bizalmat ébresztett az emberekben, most már senki sem vitatta a tekintéjét. A csapat élén lovagolt pár duccal, aki a kaland minden pillanatát élvezte, mintha az otthona volna ez a barátságtalan vidék. Suti figyelmesen hallgatta a sivatagot. Rászettük a rendőröket, állapította meg Hm. Az aranyistenű téved. Két napja a sarkunkban vannak. Honnan tudod? Kételkedsz a megérzéseimben? Miért nem támadnak? Mert túl sokan vagyunk. Több őrjáratot is egyesíteniük kell ellenünk. Támadjunk mi először? Várunk. Nem akarsz egyiptomiakat ölni, ugye? Erről van szó. Ez a te nagy ötleted, hogy a saját honfitársaid át nyílakkal. Ha még arra sem vagyunk képesek, hogy megszabaduljunk tőlük, akkor hogyan ajándékozzak neked egy királyságot? Az átható tekintetűek nem hittek a szemüknek. Félelmetes kutyáikkal járták a sivatagos vidéket, kihallgatták a beduin rablókat, védték a karavánokat és a bányászokat. A nomádok minden lépéséről tudtak. Egyetlen tolvaj csavargó sem örülhetett sokáig a lopotholminak. Az átható tekintetűek évtizedek óta csírájában elfolytottak minden próbálkozást, elkaptak mindenkit, aki a fennálló rendet akarta megzavarni. Amikor egy magányos felderítő jelezte, hogy fegyveres csapat érkezik délfelől, egyetlen tiszt sem akart hinni neki. Az egyik őrjárat jelentése kellett ahhoz, hogy végre megpróbáljanak közbelépni, összehangolva a hatalmas területen elszórtan járőröző rendőrök mozgását. Végre minden csapattal felvették a kapcsolatot, de még nem tudták, hogy mit évők legyenek. Kik lehetnek ezek a kóbor katonák? Ki parancsol nekik? Mit akarnak? Szokatlan volt, hogy a líbiaiak szövetkezzenek a núbiaiakkal, és emiatt a sivatagi rendőröknek még keményebb összecsapásra kellett felkészülniük. Mégis a hadsereg segítségen nélkül akartak elbánni a betolakodókkal. Arra számítottak, hogy ez a tett növeli a tekintélyüket, és anyagi előnyökhöz is juttatja őket. Az ellenség súlyos hibát követett el, amikor egy domvonulat mögött táborozott le. A rendőrök a domptetőről indíthatják a támadásukat. Elhatározták, hogy naplementekor támadnak, amikor az őrök figyelme lanyhul. Először az őröket kell megfolytaniuk, aztán egy gyilkos nyílzápor következik, majd jöhet a kézitusa. Gyors és véres harc lesz. Ha életben marad valaki az ellenség soraiból, fogjúlejtik és kivallatják. Vörösbe borult a sivatag, a szél. Az átható tekintetűek hiába keresték az őrszemeket. Csapdát sejtettek, ezért nagyon óvatosan haladtak előre. A támadók a dombok tetejére érve csodálkozva vették észre, hogy nem fognak ellenállásba ütközni. A kedvező megfigyelési pontokról legnagyobb elképedésükre azt látták, hogy a tábor üres. Az elhagyott szekerek, a szabadon kószáló lovak és a lebontott sátrak Arról tanúskodtak, hogy a különös hadsereg feloszlott. A szedett-vedett csapat nyilván azért szóródott szét, mert rájöttek, hogy észrevették őket. Így oda a könnyű győzelem. Most a horda minden egyes katonáját egyenként kell majd üldözőbe venniük és elkapniuk. A rendőrök nem szenvedhették a rablást, ezért pontos listát fognak készíteni a kezükre került javakról. Az államtól majd részt kapnak belőlük. Óvatosan, kisebb csoportokban hatoltak be a táborba, egymást fedezve. A legmerészebbek odaértek a szekerekhez, lehúzták róluk a ponyvát és meglátták az aranyrudakat. Azonnal odahívták a többieket, egy mindannyian ott tolongtak a kincs körül. Legtöbben még a fegyverüket is elszórták, annyira lenyűgözte őket az isteni fém látványa. És ekkor legalább tíz helyen megmozdult a sivatag. Suti és az emberei a homokba ásták magukat, és eddig ott rejtőzködtek. Számítottak arra, hogy az üres tábor és az arany látványa megteszi a hatását, és rövid ideig kell csak kibírniuk a várakozást. A rendőrök háta mögött bukkantak elő, akik azonnal észrevették, hogy körbe vannak véve, és belátták, hogy minden ellenállás hiába való lenne. Szuti felmászott egy szekérre, és beszédet intézett a legyőzöttekhez. Ha okosan viselkedtek, nincs félni valótok. Nem csak az életeteket kíméljük meg, de gazdagok is lesztek, mint a líbiaiak és a núbiaiak, akik a parancsnokságom alá tartoznak. A nevem Suti, és mielőtt ennek a seregnek az élére kerültem volna, az egyiptomi hadseregdem voltam Harci kocsizó hadnagy. Én szabadítottam meg egyiptomot a rühes birkától, Asher tábornoktól, aki áruló és gyilkos volt. Én hajtottam végre rajta az ítéletet, a sivatag törvénye szerint. Most pedig én vagyok az arany ura. Több rendőr is felismerte a fiatal embert. Szuti nevét Memphisen kívül is ismerték. Már sokan úgy tekintettek rá, mint legendás hősre. Nem zártak téged, erő erődjébe? kérdezte egy tiszt. A helyőrség parancsnoka megpróbált megölni. Csalét külvetett a núbiaiak elé. De az aranyistennő vigyázott rám! Párduc előlépett, a lebukó nap utolsó sugarainak a fényében felragyogott a diadémje, a nyakéke és az aranykarperecei. A győzteseket és a legyőzötteket egyaránt megbabonázta. Valamennyien elhitték, hogy a híres, távoli istennő jelent meg előttük, aki végre visszatért a titokzatos és vad délről, hogy elhozza Egyiptomnak a szerelem örömeit. Az emberek megadóan leborultak előtte. Az ünnep a tetőfogára hágott. Férfiak az aranyjal zsonglőrködtek, ittak, a mesés jövőt tervezgették, az aranyisten nő szépségéről énekeltek. Boldog vagy? kérdezte Párdúd Szutitól. Rosszabb vége is lehetett volna. El sem tudtam képzelni, hogyan fogod elkerülni, hogy egyiptomi embert kelljen ölnöd. Nekem köszönheted, ha jó tábornok lesz belőled. Na, ez a hadsereg bármikor széteshet. Bízzál! Hm? És mit szeretnél meghódítani? Ami adódik. Nem tudom elviselni az egyhelyben várakozást. Induljunk tovább, teremtsük meg a jövőnket. A sötétből Josette ugrott elő, felemelt törrel rohan Sutira, aki ugrott, és így elkerülte a halálos döfést. Az első ijegység elmúltával Párduc mulatva figyelte a támadás kimenetelét. Akkor a különbség volt termetben és erőben a két ember között, hogy biztos volt benne, a szeretője könnyű szerel elbánik a rémes kis líbiaival. Szuti a levegőbe sújtott. Josette felpátorodva megpróbálta szíven szúrni, Suti ösztönösen félreugrott, de elveszítette az egyensúlyát, és hanyat esett. Párducz belerúgott a támadó csuklójába, és ezzel lefegyverezte. A gyilkolás vágya megtízszerezte Josszet erejét. Félrelökte a líbiai szőkeséget, megragadott egy jókora követ, és megpróbálta agyon csapni vele Sutit. A fiatalember nem volt elég fürge. A fejét ugyan félrerántotta, de a kő a bal karjára sújtott. Szuti felüvöltött fájdalmában. Joset szintén nagyot kiáltott, csak hogy ő diadalában. Magasba emelte a véres kőtömböt, és szembenézett a sebesülttel. Dögölj meg, Egyiptomi! A következő pillanatban kidüllett a szeme, eltátotta a száját, elejtette a követ, és holtan rogyott szuti mellé. Párduc pontosan célzott. Josetet a saját tőrével súrta a tarkón. Miért nem tudtad megvédeni magad? Ebben a sötétben nem látok semmit. Megvakultam. Párduc segített neki felállni. Szuti arca eltorzult a fájdalomtól. A karom eltört. Párduc az öreg núbjai harcoshoz vezette. Fektesétek a hátára, utasított az öreg két katonát, és tegyetek egy végvásznat a lapockái közé. Te állj balra, te jobbra! A két néger egyszerre húzta meg a sebesült két karját. Az öreg harcos megállapította, hogy a felkarcsont tört el, és mit sem törődve Suti üvöltésével helyére illesztette a csont darabjait, aztán két vászonnal kipárnázott sint tett a karjára. Nem súlyos, jelentette ki az öreg. Tud járni és parancsnokolhat is. A fájdalom ellenére Suti felállt vezesse a sátramba. sukta Párducnak. Lassan ment, nehogy megbotoljon, Párduc vezette és segített neki leülni. Senki nem tudhatja meg, hogy mi történt velem. Alul nyugodtan, majd én virrasztok. Szuti kora hajnalban felébredt a nem szűnő fájdalomra, de aztán hamar megfeledkezett róla, olyan gyönyörűnek látta az előtte elterülő tájat. Látok, Párduc, látok! A fény, a fény gyógyított meg. Tudom már, mi a bajom. Éjszakai vakság. Váratlanul jelentkezik, és ismét rám törhet. Ebből csak egyetlen ember tud kigyógyítani. Noferet! Messze vagyunk Memphis-től. Na gyere! Szuti felpattant az egyik ló hátára, és vágtázni kezdett. Átszáguldottak a dűnék között, aztán végigügettek egy vádiban, majd felkapaszkodtak egy köves dombra. A domb tetejéről gyönyörű kilátást árult elébük. Nézd, Párduc, nézd azt a fehér várost a távolban! Az Koptos. Oda megyünk!